Jag är ni välkomna till en ny sändning med Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Idag kommer det att bli ett specialtema för programmet Det kommer att handla om antisemitismen Men först ska jag naturligtvis ta den vanliga presentationen Om ni vill ha kontakt med kommunisterna så går ni in på www.skp.se där finns kontaktinformation till resten av landet. Vill ni ha kontakt med kommunisterna här nere så kommer ni till södra Förstadsgatan 132 i Malmö. Det ligger ända uppe vid Dalaplan. Där har Borlöfskommunisterna lokalt tillsammans med Malmö Och annars, om, annars ringer ni vårt telefonnummer 611 88 82. Det som är i studion är idag Viktor, Jan och Peter. Och telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Om ni har frågor att ställa. Ansvarig utgivare för dagens program är Richard Steinberg. Vi har ju nu under ett års tid alltid börjat med att... Eh, vi pratar om arbetslösheten, den stigande arbetslösheten. Den fortsätter att stiga, men det är det enda vi ska säga om den idag. Vi återkommer i andra program längre fram om, om det. Idag ska vi ta upp lite om frågor kring vänstern och antisemitismen. Och vi ska ta upp zionismen som ideologisk eller som, som ideologi för att förstå staten Israels folk och mord på Palestina och deras eh, många krig så är det viktigt att förstå den grundläggande ideologin som ligger bakom och det är zionismen. Det här programmet kan ni också lyssna på över internet www.kommunist.se Där hoppas vi att eh, Per Tholsen och Mats Skogsjö och lönrot som tidigare mm, visordförande i Vänsterpartiet går in och lyssnar på för de kan kanske inte lyssna direkt då fick de ett möjlighet att lära sig lite om vad antisemitismen är istället för all den galla matias de sprider om för att försvara Israels folkrättsmål så skyller man ju i synnerhet av vänstern för att vara antisemitisk men all, all kritik av staten Israel framförs nästan som antisemitisk. Vi har en kamrat med oss här idag Peter Cohen han är själv alltså vad man kallar jude kommer från USA har bott i Sverige nu i många år ja. och han kommer alltså att ta upp omkring den zionistiska ideologin för det är viktigt för att förstå staten Israels agerande vi lämnar ordet till Peter så får han prata, men vi ska uppryta en emellanåt med museik så mm. inte... Lite grann. Leila ögonen. <laughs> <laughs> Varsågod Peter. Tack Jan. Jo, jag ska prata eh, huvudsakligen om sionister och nazister. Deras delade värden och deras aktivt samarbete. Men först ett par ord om sionismen uh, som rörelsen. Den grundades i slutet på 1800-talet av Theodor Herzl, en bågelig österrikisk juda, född 1860. 1896 gav han ut en bok som heter Den judiska staten. Och Herzl uh, anses allmänt av zionisterna som den, den man som etablerade hela, hela rörelsen. Och nu ska jag läsa en kort text som är ganska obehaglig. Det dödade 80-100 arabiska män, kvinnor och barn. Soldaterna dödade barnen genom att slå dem i huvudet med batonger. Det fanns inte ett enda hem hus utan någon död kropp. Män och kvinnor knuffades in i hus och hölls utan mat eller vatten. Sedan kom ingenjörsoldater för att spränga husen med dynamit. En officer beordrade en soldat att tvinga två kvinnor in i ett hus som skulle sprängas. En annan soldat stolserade med att han hade våldtagit en arabisk kvinna innan han sköt henne till döds. En annan arabisk kvinna med ett nufört barn tvingades agera Stadiska åt soldater under ett par dagar och sedan sköts hon och barnet. Välutbildade och väluppfostrade officerare som ansågs vara bra killar blev brutala mördare. Inte i stridens hets utan som en metod för bortdrivning och utrotande. Ju färre araber som blev kvar ju bättre. Slut på citat. Detta kunde kanske förväxlas med en beskrivning av en tyska insatsgrupp, en dödskvadron i Ukraina kanske i 1942. Men texten kommer från en artikel skriven av en israelisk soldater som var med i den här massakern 1948. Texten publicerades i en tidning, en stor tidning som hette Davar som ägs av, ägdes av Hista den ekvivalent till det svenska Ello i Israel. Eh, han var med i den här eh, eh, ockupation och förentelse av en palestinska by som hette Duelma en av cirka 450 byar som var förintad av, av de israeliska sionisternas de soldater och metoderna som de använde vid Duelma var, var en regelrätt eh, eh, regelrätt under den etniska klan, klan, etniska rensning av Palestina som zionisterna drev. Den brutalitet som, som man, man hör i texten är inte den enda den enda drag som, som delas mellan sionisterna och nazister. Deras e ideologier återspeglar en del världen tillsammans. En är att ett blodsband förenar folket. Den, på den ena sidan det tyska folket, den andra sidan det judiska folket. Och detta folk, i båda fall, är överlägset andra. Båda delar begreppet om den etniska nation. Det överlägset folk är nationens fundament. Och den här överlägset folk är egentligen bara de enda som kan betraktas som eh, nationa, eh, eh, som, som ingående i detta, denna nationen. Dessutom är den etniska nationen ovanpå internationella lagar. Man har tillstå tillstånd att döda människor som inte tillhör folket. Nazisterna trodde på den och ortodox eh, judisk lag i Israel säger att man kan göra den. Både två, nazister och sionister, var militanta antikommunister. Vi ska ta upp var och, var och en av de, de här punkter eh, ganska kort. Vi talar först om blodspandet. Nazisterna påstår att den tyska folk var, var förenad av, av, av det gemensamma blod. Och sionisterna tror samma av vad man kallar för eh, den gudsvalda folk. Den individen definieras. Och, och formas av den mystiska kraft och renhet i, i blodet. En berömd eller mycket känd filosof, filosof som heter Martin Buber en jude var en mycket äh, ivrig zionist och i en, en bok som heter Dreireiden über das Judentum han skrev den djupaste lager av våra, våra, äh, våra essen våra, av oss som människor är, är bestämt av blod vår innersta tankar, tankar och vår vilja är färgad av den. den som ett, ett exempel den en antropolog som heter Ignat Zollschun en en österrikisk jude sa att de judarna eh, var en nation av ren blod och att inte har eh, inte tillåter blandad äktenskap eh, gör att det här, det här skatt ska inte gå förlorad. Man ska inte blanda jura ihop med de andra eh, inte så begåvade, så kallade ras. Eh, nyligen har en is israelisk historiker som heter Shlomo Sand beskrivit en bok som heter Hur det judiska folket uppfanns och han visar att det hela är mitologi. Det har aldrig funnits ett judiskt folk. Det är precis som begreppet tyskhet. Juderna är inte en homogen så kallad ras, utan de består av blandade folkgrupper från Västafrika, Nordafrika, i vad det nu alls sker, till Mellanöstern och södra Ukrainen. En annan punkt är att både nazister och sionisterna påstår att de är överlägsna andra, i den ena fall arianer, i den, i den andra judar. Eh, Zionisterna som sagt är övertygade att eh, judarna är Guds valda folk och hänvisar till dem som en ras. Eh, Professor Paul Eidelberg president av någonting som heter Stiftelsen för demokrati i Amerika han skrev att det är märkvärdig att så många judar inte inte fattar hur står det judiska folket där. och vi, jag och många, många, många miljoner andra judar har aldrig fattat den på grund av att det är inte sant och jag ska tillägga att väldigt få judar jämförelsevis har emigrerat till Israel för att hitta ett hem och den här Eidelberg- citera Abraham Cook, en av zionismens ledande rabbiner som skrev att historien visar att judar, judar är den adelsfolk som är ovanpå alla andra nationer. Zionistiska idéer om det utvalda folket och dess överlägsenhet utvecklades av tyska judar, mest bor ja, borgerliga, under senare 1800-talet, uppenbarligen påverkad av den växande tyska nationalismen bland borgerliga så kallade intellektuella. Den etniska nation är en mycket viktig begrepp. V vår idé, vi som sitter här i, i studien och, och säkerligen är, idé av en modern nation- är ett arv från den franska revolutionen. Medborgare med lika rättigheter- och skyldigheter utgör den här nation- utan hänsyn till en etnisk grupp- eller religiös tron. För nazister och zionister- nationen definieras av att- medborgare är medlem- av den överlägsna etnisk grupp- och det är den enda sak- som ger den individ rätt- till nationalitet. En, I 1972- bestämde Hodej i Israel att icke-juder kan vara medborgare i Israel men kan aldrig kvalificera sig för israeliska nationalitet Alltså vi diskriminerar inte mellan medborgarskap och nationalitet De gör den Och domstolen de sa att det finns ingen israelisk nation som är separat från den judiska folk Alltså för nazisterna, de sa att den här uh, ödet som man talar om, det är blod und boden, blod und, och mark. Och det är samma sak som zionisterna säger, att juderna måste bygga deras nation på, på palestinska mark, som är deras. Um. En annan sak de har tillsammans är att den överlägsna folkets territorium ska expandera. Uh, fast zionisterna ofta talar om palestina som der, deras jud, gudgivna uh, uh, hem. De har alltid haft en vision av en större hegemoni. Uh, Theodor Herzl skrev uh, i, hans, uh, i hans dagböcker att den, den judiska nationen sträcker från Nilfloden till Euphrates, alltså andra sidan Bagdad. Rabbi Fishman Eh, som var medlem av vad man kallar för The Jewish Agency presenterade till FNs specialkommitté i 1947 en karta som visade att den förlovade land mycket Myckeläktig sträcker från Nilen till Euphrates och inkluderar delar av Syrien och Lebanon och den karta om man tittar på den visar att den också omfattar ganska stora portioner av Irak och Saudiarabien nu följer balladen om den dödsdömda grisen. Människa hör upp och, och begrunda saker en vändning kan få. Som är totalt annorlunda än dit man hoppades på. En vårvinterdag över isen Ut i vår sjörika trakt Härdas min morbror med grisen Som han har hul För det har ju telefon och vis. Ja, svinaktigt gjort mot en gris För sådana ska dräpas till frälsarens frit Vid julhelgens naturligt. Vi. Du lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti som är i studion är Jan Viktor och så har vi en gäst med oss Peter Cohen telefonnummer nummer 3 till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 Vi ska fortsätta, jag är Peter ordet och vi pratar om antisemitismen för det har blivit så Populärt nu när folk har kritiserat Israels folkrättsbrott så har högården och många, även vänster och alla möjliga opportunister påstått att det är frågan om antisemitism. Vi ska berätta vad Peter berättar om Israels verkliga ideologi. Ja, vi ska undersöka att det finns en sorts logisk följd. Vi har först en, ett folk, eller en ideologi som är etablerat. Det finns ett folk som är som är, är, är överlägset alla andra sen har vi en etnisk nation som består egentligen bara av, av dessa folk ingen annan och sen kommer vi till en logisk följd alltså avfärda, man avfärdar internationella lagar på grund av att om det är så nu så att om den etniska nationen är överlägsen allt annat så är det inte underkastad konventionen alltså vanliga internationella lagar den, den etniska nationen avförde den helt och hållet. Den nazisterna sa om och om igen att intressen av das folk kommer först och är inte underkastad lagliga, lagliga bestämmelser. För sionisterna den enda princip som, som styr överenskommelser med andra nationer är det valdefolkets intresse och deras öde är det högsta högst definierande definierande kriterier. Till exempel, i 1947 accepterade sionisterna eh, eh, FNs plan för att dela Palestina. Eh, Palestina sa nej. Sionisterna eh, har alltid sagt att det är detta plan som ger dem rätt till den nuvarande eh, eh, gränsen i Israel. Men vad de inte säger är att en del av planen var om den geografiska eh, geografiska ritningen. Men en annan del, lika lika viktiga planen, var att en palestinier som var bosatt i den blivande Israel. Skulle vara medborgare i den nya staten. Israelerna strax därefter drev bort ungefär 250 000 palestinier. Och så fort att de var ur landet så sa sionisterna att dessa människor är inte medborgare, enligt planen. Så de tog den del av planen som de tyckte om och sen struntade i resten. I 1949 Israel lämnade in en, en ansökan om att, vara medlem, om att bli medlem i FN och ett villkor, ett absolut villkor var att de skulle godkänna eh, FNs resolution 194 som specificerar att palestinier har rätt att återgå till deras hem. Och att i, i, i relevanta fall får kompensation. Israel skrev under den här resolutionen. Och sen rev upp den och kastade den i papperskorgen. Som de har gjort med många, många andra. Jag har räknat ut att det är ungefär 75-80 till 80 stycken FN-resolutioner som Israel struntade i. En annan mycket viktig sak som följer från det faktum att man är vald av folk och man står ovanpå internationell lagen är att man har tillstånd att döda människor som är utanför detta folk. Eh, det finns en. Eller fanns en professor i kemi i Israel som heter Israel Shahak och han har, han har ovantastliga meriter. Han var född i Vasowa han hans och hans familj togs i 1933 de, de togs av tyskarna från Varsova ghetto kastade in i en koncentrationsläger. hela familjen utan han och mamma dog och han var på väg att svälta ihjäl när befriade den läger. Han blev professor i kemi och han berättade i en intervju i 1989 att han var en övertygad sionist. Han läste ortodox lag, lagar. Han var helt, helt i, i linje med, med Israel. Men han säger, när jag var 23 år gammal i 1956 jag upptäckte att Ben-Gurion hade ljugit på grund av att Ben-Gurion den dåvarande och första premiärministern han hade sagt att kriget i 1956 var ett försvarskrig. Men plötsligt kommer Ben-Gurion, Shahak och säga att det är för att återetablera delar av den rikedom under King Dav, kung David och kung Solomon. Och att Sinai är inte en del av Egypten. Vi sa förut att Herzl hade sagt att Israel sträcker sig från Nilen. Sinai till tillhör Israel. Den nästa chock för Shahak var när han studerade i USA i början på 60-talet. Han hade lärt sig från sionisterna hemma i Israel att alla judar som inte bor i Israel var på något sätt galna. Det var sionisterna, säger han, försöker övertyga judar i, i Israel, unga. Han säger att det fortfarande baserar baserat på den idé att bara de judar som bor i Israel är verkligen hälsosamma män, människor. Men han upptäckte att det var inte så. Sen han lärde sig också av, av zionisterna att alla icke var är, är antisemiter. Och han upptäckte i USA att det var inte så heller. Men han säger att, att han, hans eh, reaktion, hans, hans eh, eh, eh, motstånd till zion, zionismen är, är mycket, mycket mer än vad de horribla saker de gjorde till palestinier. Han menar att deras deras grundpremiser om judar och den hela mänskliga rasen, eller hela mänskligheten är helt enkelt fel. Han skrev en tjejack uh, skrev en lång artikel om den jjudiska, ortodox judiska lag som heter Halacha. Och det består dels av bibel och sen två böcker av kommentarer som heter Torah och Talmud. Dels av skrivna kommentarer. Och dels om en lång tradition av muntliga kommentarer. Som har gått från generation till generation. Och han tar upp de följande punkter. Juda, en jude kan käla från en icke jude. Det säger halacha. Vissa omständigheter. Den, upp, den uppmuntrar, uppmuntrar inte judar att göra den. Men om de gör den. Det är okej okay och icke straffbart. Och han poängterar att hela Israel, hela staten, är stulen från Palestina. Sen tar han upp eh, rätten att tillstånd att döda. Juder får döda icke-juder. En gång till man uppmuntrar dem inte dem. Men om de gör den så, så ska de inte, inte eh, straffas. Och i synnerhet om de dödar människor som de upplever som fiender eller som agerar fientligt som till exempel eh, palestinsk barn. Då, då kan man döda dem utan vidare. En annan mycket intressant eh, del av den här lagen, Halasha, är att om en jude begår äktenskapsbrott med en eki det är hon som ska avrättas. Eftersom det ortodox lag säger att det är hon som provocerade honom. Och jag vill knyter den, anknyter den till det faktum att israelerna har alltid sagt sedan 40-talet, de angriper aldrig. De reagerar bara mot provokationer. Shayak berättade om en intervju med Rabbi Yitzhak Ginsberg, en stor en stor nummer i Israel, i 1996, han var i New York. Och um, han förklarar att um, han skulle, den här Ginsburg skulle aldrig be, be, be, beordra en jude att, att angripa en icke-jude. Men om han gör den, en gång han har gjort den, och synnerhet som svar på en arabisk provokation, då är det ingen snack om saken. Han, uh, Ginsburg sa att René Rydie med jude dörde icke Judas han är inte en mördare han han har inte brutit mot den sjätte sjätte vad heter den kommando kommandot ja. alltså det här säger Ginsberg är bara det, det här är bara det eller bara Judas som dödde icke Judas därför i en judisk stad hans straff är och han säger, övergiven till himmel alltså Sheach säger halacha as som, som tolkas av Ginsberg han är korrekt, Ginsberg. Alltså, eh, den andra sak är att ingen rabbin 1996 ingen rabbin i New York eller i Israel, ortodox rabbin försökte, försökte poängtera att den här är fullständigt horribel. I 1989 han ledde en del av hans studenter från en, en gymnasiet på en vad man kallar för en, en, en gång en promenadtur i en palestinska by. Alltså de, de, de gick kamok, de, de eh, satt eld och vandaliserade eh, byn och en, en ung pojk sköt och dödade en 13-årig palestinsk flicka. Eh, Rabbi Ginsburg, den ortodoxa, sa att det israeliska folket måste. Måste eh, proklamera offentlig att en jude och en icke är inte samma sak. Och om man skulle ta den här pojk till en domstol, det är bara en justitimord. Han sa också att varje cell i en judisk kropp är en del av Gud. Och varje bit av DNA är därmed också en, en del av Gud. Det är den som gör att jude bland annat överlägsna. Han tillåter att om en juda till exempel behöver en leverimplantation han har rätt att gå ut och ta livet av en icke-juda för att få en, för den lever som han använder på grund av att det, det finns någonting, som han betydligt mer helig och unik vad det gäller judisk liv än annat. Den här, den här också eh, av en av en, eh, av en en icke-zionistisk judisk, um, judisk journalist togs upp. Han, denne man ringde runt till alla de stora ortodox i Israel och frågade dem om, var, om de instämde med vad Ginsburg hade sagt. Att man får döda, man kan gå ut och ta någons lever. Och alla sa att de hade ingen kritik. Det gäller att blunda för att man är värd Och försöka att inte förstå De tjatar om strejker och klaskar på fito, Och de tjatar om arbetslösheten Vad är det för mening av snöa på sånt som För tyffelet är på tapeten Spiridon salet, Ja, är lyssnar på Radio Communist, Sveriges kommunistiska parti i Bollöf. Vi som är i studion är Viktor Jan, och vi har en gästföreläsare kan vi kalla det för Peter Cowan. Vi tar upp frågan om antisemitismen, för den har ju blivit väldigt populär nu på ledaredaktionerna. De har beskyllt alla som protesterar mot, eh, mot Israels folkmorspolitik där i Mellanöstern för att vara antisemiter och allt möjligt. Och därför är det ju viktigt att känna till vad... vad Israels politiska ideologi utgår från zionismen Vad den ser, hur den ser på andra människor innan man beskyller folk för att vara antisemister så Pert Olsen och ut eller Skogsskär på Sydsvenskan och. Löner ut bland de vänstern som påstår att vänstern är antisemitisk. Borde gå in på www.kommunist.se och lyssna på de här synpunkterna från Peter Cowen. Peter Cowen är själv jude, född i USA och bodde i Sverige 30-40 år. Mm. Har mycket att, att berätta om, det där, om de där sakerna. Vi lämnar ordet vidare till Peter. Tack igen. Innan vi går över till själva kärnan så alltså antisemitismen vill jag poängtera att en annan delad värde eh, mellan nazisterna och, och zionisterna var att de var militanta antikommunister. Eh, för båda två, den, den överlägsna rasen så kallades intresse, var, var enbart eh, eh, en, en våldsamt motstånd till kommunismen som de såg som en, en, en hot mot deras, deras poster raser och deras estniska nationer. Nazisterna tjänade den tyska borgerklassen och zionismens ledare har nästan alla borgerliga bakgrund. Och dessutom var zionisterna absolut emot så kallad assimilering. Alltså när judar blir medlem av stora nationer. Som min far. Han var född i Amerika i 1899 i USA. Han betraktade sig inte som en juda som bodde i Amerika. Han betraktade sig som en amerikan som råkade vara juda. Och det, det är någonting som zionisterna accepterar inte. Dessutom fanns det jättestora socialistiska rörelser i Östeuropa och USA:s Ryssland bland annat den judiska bund i, i Zarens Ryssland var en arbetarorganisation som, som var mycket aktiv socialistisk och den, den upplöste sig i 1920 och samtliga medlemmar gick in i, i Sovjets kommunistiska parti. Det fanns en viss typ av socialistiska tänkande i den sionistiska rörelsen som den utvecklades som i kibbutzer. Men kom ihåg att dessa är reserverade för judar. Ingen annan kan delta och det finns inte någon riktig socialist som kan acceptera sådana. Nu, det saken är vad det gäller antisemitismen. Att zionismen kräver antisemitismen. Från den franska revolutionen framåt så har massvis med judar i många europeiska länder blivit mer och mer assimilerade. De anser att de är fransk som min far, amerikan först, judar i andra hand. Alla de franska så kallade judar som jag känner och jag känner många, de de betraktar sig som franska medborgare och också judar och ingen av dem har någonting att göra med den judiska religionen. Men för zionisterna eh, det, det här det här var knutat till antisemitismen som de sa var naturligt. Det är För dem en naturligt och logiskt resultat av försöket att blanda vad de kallar för Eh, olika raser. I, I 1895 Herzl som grundade sionismen skrev i hans, hans dagbok att han nu börjar förstå sig antisemitismen och förlåter den. På grund äh, Framförallt skrev han, jag, jag insåg hur, hur fruktlöst det skulle vara att försöka bekämpa antikommunismen. Han skrev att zionismen offrar en, en välkomna, en slutgiltig lösning till den judiska frågan. På, i, i, I samma dagbok han sa att antisemiter ska bli våra bästa vänner och vi ska vara allierade med, med antisemitiska länder. Alltså varför? På grund av att de, han och andra ansåg att antisemitismen till exempel i Tyskland skulle driva judar ur landet. Och det var bara bra, tänkte Herzl, och Weizmann och andra. Eftersom dessa judar skulle då komma till Palestina och hjälpa till att bygga den nya stat som Herzl, Weizmann och andra skulle, skulle leda. Alltså Chaim Weizmann, eh, som blev Israels första president, han sa i Berlin i 1912 att varje land kan absorbera bara en begränsad antal judar om hon, inte, om hon landet inte vill ha magont. Tyskland, sa han har redan för många judar. Han sa eh, till Lord Balfour i 1914 i England att vi är överens med de kulturella antisemiter i och med att vi tror att eh, eh, tyskar av den av den judiska tro är en demoraliser demoraliserande fenomen. Och senare i en bok han skrev så sent som 1949 som heter Efter förentelsen. Han, han eh, kommenterar på vissa vissa lagstiftning som man tänkte på i Storbritannien innan, innan första världskriget, världskriget. Och han sa, när det när, när antar juder i ett land kommer till, till, till, till um, en viss punkt denna land reagerar mot dem och det är helt, helt naturligt. Um, man kan inte kalla den för antisemitismen i den, i den vulgära meningen. Det är en universal, social och ekonomisk Uh, aspekt uh, knuten till djurens uh, ur existens de tyska intellektuella som kom efter Herzl, de var överens med antisemiter, att judarna tillhör inte eh, eh, skulle inte vara i Tyskland och att sexuella förbindelser mellan mellan tyskar och judar var, var inte önskvärd på grund av att de, de, de skulle generera ett barn med kontaminerade judiskt blod, alltså den tyska blod skulle kontaminerade judiska. Och det var faktiskt så att den zionistiska föreningen i Tyskland i juni 33, 3-4 månader efter Hitler tog makt de skrev ett långt memorandum till det nazistiska partiet där de sa att vi är egentligen överens med Herr Hitlers rasistisk raspolitik som det heter och att uh, den den uh, det, det, vi, vad vi hoppas vi tyska zionister är att vi kan samarbeta med den nya tyska stat och, och ordna en, en, en ny existens zionismen har ingen illusioner om hur svårt det är att göra med judar och um, vi, kan, vi kan bara samarbeta med tyska för att nå den här lösningen en återordning åter på nyfödelse av nationella liv som händer som pågår nu i Tyskland genom, genom att man, den nya regeringen upphåller kristna och nationella världar alltså nazisterna gör den. Sen skrev de att vi också är mått blandad äktenskap vi måste upprätthålla den judiska rasens renhet. Nu. Innan jag går vidare, jag ska upprepa. Alltså antisemitismen har säts av zionister som helt naturligt. De var överens med Hitler att judarna tillhör inte i Tyskland. Det är inte förvånans förvånansvärt att de senare samarbetade under hela 30-talet för att driva judar mot Palestin. Det är nästan komiskt, men det är egentligen ett ob ob obscenitet. Att leda för detta rörelse och de idioter som skriver i massmedia kalla kritik av Israel antisemitismen. Jag ska också påminna er att palestinier är semiter. Lika mycket som judar. Det problemet är att sionisterna har övertygat alldeles för många människor att de representerar judar i allmän och det gör de inte. En iransk juda förresten det är ett litet problem propagandiskt som Israel har. Det finns 25 000 eh, judar i Teheran eller omkring Teheran och de vill inte flytta till Israel. Och jag läste för några veckor sedan att en av deras, deras inte ledare, men en av deras mest prominenta medborgare. Han sa att sätta likhetstecken mellan en jude och en sionist, som att sätta likhetstecken mellan en muslim och en taliban. När man påstår att judar är ansvariga för Israels politik, då spelar man in i sionisternas händer. Alltså. Zionisterna är... Tyvärr, av en ren slump judar men de har ingenting att göra med den långa judiska tradition av humanismen och empati för andra människor de är en, en, en, en fundamentalist grupp som spelar mycket mycket skicklig på andra människors till exempel skuldkänslor för vad hände i 30- 40-talet när så många judar dör. De talar aldrig om de sovjetiska medborgare som dog. Eftersom den sionisterna är inte är intresserad av några andra. Men jag ska fråga Victor hur mycket tid har vi kvar i det här avsnittet? Ja, vi kan fortsätta med, med några några fakta som kommer förmodligen att, att chockera er. Alltså, eh, i 1933. Den zionistiska tyska föreningen eh, tog kontakt med eh, topparna i nazistpartiet och de frågade om en, en man som heter Baron Leopold Itz-Eidler von Mildenstein skulle kunna skriva en artikel som, som var, eh, eh, som var eh, i... i som var vänlig mot, mot, uh, mot zionismen. Den här von Mildenstein var en SS-officer och han var faktiskt den första chef i Gestapos judiska departement. Så baronen sa att han skulle kunna skriva en sådan artikel men han ville han ville besöka Palestina. Och rätt som det var så blev zionisterna den här tyska SS-officer uh, till... till um till eh, Palestina. Han var där i, i sex månader och reste runt och var mäktig imponerad av den sionistiska rörelsen. Och kom tillbaka till Tyskland och skrev en del artiklar, en av dem i Das Stürme, som var en av de vidrigaste tyska, tyska tidskrifter. Och eh, eh, han sa att det finns två typer av judar, de, de vanliga judar och sen sionisterna. de är bara bra. De är nästan som, som oss. Eh, då, då var det så att um, i det här brevet jag nämnde förut från Zionistföreningen från, uh, i Tyskland de sa att att att at, um, at att lyckas med det sionistiska projekt kunde bara vara, skulle skadas av, av, av folk utanför Tyskland som, som reagerade mot det tyska. Eftersom zionisterna vill som sagt samarbeta med den hycklerregeringen och de ville inte att den regeringen skulle angripas utifrån. Och de pratade i, i brevet om boykottpropaganda. Nu det var så att judar, icke-zionister i England och. Amerika hade försökt att organisera en bojkott mot Tyskland. Men sinisterna ville inte att man skulle driva denna bojkott. Och det var de som hade ansvar för att skjuta ner den. Um, jag, kan, jag läser en, en um, citat från den tyska konsul i Jerusalem som skrev till Berlin att um, om vi gör upp med zionisterna att släppa ut en viss del pengar och, och uh, de judar som de zionisterna väljer så den här skulle, skulle se ut som om vi var faktiskt snälla mot juder och han skrev att det här kunde vara ett sätt att, uh, att uh, driva en framgångsrik kampanj mot den judiska boykottet av Tyskland. Och det skulle vara skulle vara uh, uh, möjligt, möjligt att, att, um, att bryta ner muren. Hyfs, jag kan kalla hem, det bor en kvinna där, och är min bästa vän. Vi har en låg att tävla när det blåser kallt. Det är helvetet som det är enig med allt. Hej! Ja, jag har ett hipstort knäck. Välkomna till Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och eh, Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor Jan och så har vi en inbjuden gäst, Peter Cohen. Han hoppas vi ska få kunna medverka fler gånger. Vi kommer inte bli färdiga med vårt ämne idag så han kommer till att återkomma i fler program. Men varsågod Peter, fortsätter det då? Vi har inte fått in några frågor nu så har ni frågor så ring gärna 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Men dagens program är nästan slut så vi väntar vi till nästa gång. Ja, jag nämnde det här boykott som man försökte, icke-sionisterna försökte organisera. De flesta av dem i Storbritannien och USA. Och tyskarna tyckte inte om den på grund av att det var dålig, dålig PR. Och sionisterna tyckte inte om den på grund av att de ville kunna samarbeta med, med tyskar. Men sionisterna ville att, vill att tyskarna skulle hjälpa dem att flytta dels pengar, judiska förmögenhet och dels unga judar till Palestina. Så i 33, de skrev under vad man kallar på, på hebreiska det havara vilket är en, en, en över, över, överlåtelse eh, som som gjorde att man kunde flytta pengar och, och människor från Tyskland. Tyskarna var glada på grund av att de blev av med ett antal judar och sionisterna var glada på grund av att de tog emot, eh, tog emot med flera judar alltså eh, man hade i, i, vad jag tror att det var senare 33 eller början på 34 man organiserade en boycott i London för att boykotta Tyskland och, och, och Dr. Fritz Reichert som var gestapelsman i i Palestina skrev att den, denna konferens tropederades från Tel Aviv alltså av zionisterna därför att att eh, man bombarderade konferensen med, med, med, med, med, med klagomål och kablor och, kabler, och eh, zionisterna hjälpte tysk, tyskarna att, att ge, ge, eh, ge folk utanför Tyskland den, den intryck att egentligen var de inte så fientliga inställda mot tyskarna. <går> vi hjälper zionisterna. Men den här väckte vrede bland icke-zionistiska judar över hela världen och faktiskt bland vissa sionister också. Um, till och med uh, en rabbin som heter Stephen Wise, en välkänt amerikansk sionist, sa att jag tror att jag talar för alla judar, även de icke-zionisterna när jag säger att vi menar att det är absolut äckligt i eller utanför Palestina för juderna att göra något som helst kommersiella arrangemang med, med, med tyskarna. Men Wise kommenterade att medan Palestina har, har, har sin, sin... Palestina är viktig, det är inte den enda sak som är viktig. Men han sa att för zionisterna, det verkar som om det är bara Palestina, och han hade rätt som vi ska höra nästa vecka. På grund av att för lederna i i, i i sionistiska i den zionistiska rörelsen det var palestinska projektet som som var det först och hade, hade, hade företrädde mot alla, allting annat oavsett. Alltså De betraktade, som en, en, en amerikanska jude som hette Lenny Brenner har sagt han, han sa att de judar som fanns i Europa och annanstans var för zionisterna bara en reserv för vilka de skulle plocka unga emigranter alltså med unga pojkar och unga flickor som skulle bygga staten. Alltså jag kan läsa upp och när flera, jag kan läsa kommentarer upp och när att från, från amerikaner eh, en en man som hade varit en gång medlem av den, den judiska bund alltså den socialistiska rörelsen innan, innan den revolutionen i 1918 i Polen han sa att du kan snacka från här till domedag. men den här är det värsta jag har sett att, no, att någon att, no, att judar skulle bryta bojkotten mot Tyskland och zionisterna skulle göra en del med Tyskland det är som jag ser att det huvud, huvudmålet av den här överenskommelsen är inte att, att, äh, att rädda judar i Tyskland men att förstärka vissa institutioner i Palestina. Och det ska jag återkomma till på grund av att jionisterna visade flera gånger att de faktiskt struntade, struntade i, i de flesta judar. Vi går tillbaka till um, Baron von Mildenstein, den här SS-officer, första chef för den judiska departement som bjöds av zionisterna till, till, um, till Palestina. Han kom tillbaka från sex månader i Palestina som en, en brinnande jud, uh, sympatisör med, med zionisterna. Han började faktiskt uh, läsa hebreiska och, och började samla hebreiska musik på, på, uh, på plattor. Um, han inte bara skrev eh, skrev eh, lovorda, om, lovord om zionisterna. Han översö, övertygade Josef Goebbels för att, att, att, att, att, att ta hela rapporten i Goebbels egen tidning Det angrepp vilket betyder det angreppet. Alltså, eh, bland annat skrev Van Mildenstein att det är verkligen förvånansvärd med lite, lite bra mark under fötterna en jude kan bli ganska, ganska livlig den nya jude ska vara ett en nytt en ny folk och som den mest fantastiska av allt i det här sammanhang är att Joseph Goebbels beordrade en medalj man, man säger, myntade en medalj på den ena sidan hade man en swastika och den andra den sionistiska den David-kärna denna, denna kan du läsa om i en bok som heter en på engelska tyvärr en tysk resor till Palestina skrivet av Jakob Boas en engelsk juda publicerad i januari 1980 eh, vi ska börja gå, gå in i en sak som vi ska prata mer om och det är bara är bara unga, <coughs> unga starka judar vill, vill, skulle, skulle åka till Palestina. Alltså i, i januari 1935 Gestapo i Bayern som var en av de mest hänsynslösa berättade för polisen att medlemmar i zionistiska organisationer eh, på grund av deras aktiviteter som är mot emigration till Palestina ska inte behandlas med samma str eh, samma stramhäst stramhet ja. som, som visas till andra icke-zionistiska judar och um, uh, den den zionistiska organisation som heter WZO VZ, the World Zionist Organization var inte intresserad i de flesta tyska judar senaste allra största del, de var inte sionister. De pratade inte hebreiska. De var inte utbildade i ockupationer som skulle vara nyttig för att bygga den nya staten. Och framförallt, många av dem var för gamla. Sionisterna vill inte ha emigranter som var under 30 om inte de hade massvis med pengar. Innan vi går vidare i hur sionisterna betraktade och behandlade judar som var inte sionister under nazisterna. Jag tror att vi ska stanna där och, och återkomma nästa vecka. Ja, vi tackar eh, Peter för det. Vi kommer som sagt. Och därför är det ju viktigt att fortsätta eh, det är viktigt att fortsätta kampen mot eh, den israeliska folkmordspolitiken. Och därför är, har ju partiet alltså eh, Sveriges kommunistiska parti, anslutit sig till den... Eh, Boykottkampanj som riktas alltså mot Israel. För det är ett sätt att påverka och försöka få dem ändra politik. Vi vet att boykottkampanjen mot Sydafrika var väldigt framgångsrik. Det tvingade bort apartheidpolitiken. Och vi har Peter och vi har sagt det tidigare också. Det är egentligen en apartheidstat Israel och som företräds av den sionistiska ideologin och som sagt var alla som vill lyssna i efterhand gå in på www.kommunist.se skulle någon vilja skicka, skicka dem uppmaningen till Per T. Olsen och Mats så skulle det vara tacknämligt och eh, det är lika bra innan vi slutar göra reklam lite för andra aktiviteter Det kommer att vara föreläsningar, tre stycken föreläsningar på Statsbiblioteket i Malmö Och eh, temat kommer att handla om Kuba Och det är anledningen till att det var femte år sedan revolutionen satte igång där och segrade på Kuba Men det så sa vi tack och adjur, om fortsatt trevlig helg Och så glömde jag säga också att det är, de här föreläsningarna börjar 13 år och, eh, I röda rummet heter det på Statsbiblioteket i Malmö med dessa kan jag ett trevlig helg framåt kamrater vi lovprisar månar röda fana vår röda fana framåt kamrater vi lovprisar månar röda fana som seger ger röda fanan skall mot seger gå Röda fanan den ska seger nå, röda fanan ska mot seger gå, lever socialismen lever friheten.